Позвичати гроші на податок та розраїти душу між людьми. Смаркало. Повинна б запахнути матіола, але вона чомусь не пахла, як завжди. Катерина довго не, від... не вірила, що таки вже вечір. Вбралася в свій святковий одяг. Постояла перед дзеркалом, Але воно було до неї таким байдужим, що на її обличчі не вирухнувся жоден живчик. Скорушно промовила Запам'ятай мене, хоч ти, я вийшла з хати, знайшла мотузку в гарбузині, попрощалася з хатою, вчинила це хапливо, діловиду, щоб не дати серцю розчулитись, і пішла понад берег до лісу, де для неї таки знайдеться дерево, чомусь завернула до сльози чураївни, але та зиркнула на неї холодним оком, яке не розкорухкала навіть маленька жабка Чищевка що пірнула в глибину, аж до джерела. Пішла з кошеним гетьманським урочищем, на якому в сутінках бувавніла скирта, вже жита. Не оглядалась на Богданівку, бо боялася, що та просягне свою велику руку, вхопить її за плече і поверне назад. Нічого-нічого, зараз усе закінчиться. ще крихту терпіння і все буде добре. Всім було добре, але тобі самі Машинально бездумно, як дитячу лічилку, повторювала вона, глядаючись у чорну пасму лісу. Вона не залишає ніяких боргів. Навіть податок не візьмуть, коли її не стане. Продадуть зінгер і її поховають. Крапка, хрест. Буство Барвінко на тому місці. Що це? Чому вона зупинилась? Гомін, гомін по ті брові. Туман поле покриває. Мати сина проганяє. Невже це з того боку? Співають до неї архангели, з неба чи з-під землі співають Іди, сину, пріч від мене, нехай тебе турчини візьме!» Аж заходяться, тонко надламуються небесні голоси і зупиняють катерю «Зупинися, послухай нас, мене мати турчин знає, мене кінь мене діляє. Сухвалять голоси, насочені вечоровою чоловічою сногою, і знову в'ються, оплітають її тоскним хмелем. «Іди, сину, прічать мене, нехай тебе орда візьми!» Стоїть найбараком Катерина. Немічно перебирає пальцями випраний мотус і звинутий в клубок, як сонна гадівка. Стоїть вона між Богданівкою і лісом. Понуро мовчакує ліс і голосить піснею Богданівка. «Старша сестра коня веде, а під старша сідло несе, а менша її випитує». «Коли брата з війська прийдеш...» Катеря відчула серце під лівою рукою. З лівої сторони світу. Воно кволову рухнулося і занишкло, але його ледь помітний порух підштовхнув оціпеніло кров у жилах. В її ястві ожила якась маленька і ще дуже безпомічна істота, яка змушувала Катерину прислухатись до неї. «Візьми, сестру, піску жменю, посій його на каменю, ходи к ньому зіроньками». І зли його слізоньками, коли сестра пісок зійде, тоді брат твій з війська прийде. Серце її починало рости в грудях, ставало таким відчутним, що вона могла б намалювати його зараз, але воно росло й росло, ламало свою тісну, шкаралушту, славільно гарячково розпростовувалося здавалося ще мить, і воно болісно проклюне її груди і вилітить у цей бездонний вечір заміжанина. Несамовитих, святих і диявольських чаклонствах, Надпивши яких можна посіяти пісок на камені І терпеливо до запаморочення, до безуму, до скам'яніння, Станеш кам'яною скіфською бабою, До смерті і відродження, до магічного воскресіння, А таки чекатимеш, поки зійде пісок на камені. Таки дочекаєшся, хоч посічеться твоя коса, Зітреться твоє тіло, Охрипне голос, втомляться осліпноці Від виглядання твої очі. Тільки непокірна І незнищенна душа дихатиме На мертвий пісок, на мертвому камені І видивлятиметься На завіхолену курявою дорогу. Гомін, гомін по діброві, Туман поле покриває, Мати сина доганяє. Вона Так і доганяє свого сина. Доганяє, поки він не зник у тумані, що покриває поле часу. Вона знає, що за мить її син зникне у прирі світу. Вона ще тримає його на прив'язі свого погляду, знаючи, що ця прив'язь – найтонша павутинка, котра урветься від необережного подиху. Мати вже не докричить до нього. Не впаде під копита коневі, не вхопить коня за вуздечку, не повисне на вологій шиї воронця. Чим зупинить вона його тепер, коли він ошалів від її прокляття? Чим? Безвільно впали її руки, а вона вже бачить його на обрії.